18. Bóveolja bálna telep. Amint meghallották a lövéseket, a zsoldosok azonnal akcióba léptek. Mikkel elhajította a csavarhúzóját és felkapott egy MP5-öst. Boriszt már nem érdekelte a teavíz, abba hagyta az éneklést és a géppisztolya után nyúlt. Amikor a második lövés is eldörrent, Sven már talpon állt. Az ajtóhoz ugrott, kinyitotta, azután gyorsan visszalépett. Számított arra, hogy a támadók esetleg belőnek az ajtón, nem akarta tűzvonalban maradni. – Mikkel? – Sziszegte, és a vállára vett egy heklerkocht. – A rádióhoz, gyerünk! A nyitott ajtón üvöltve fehér förgeteget magával hozva áramlott be a szél. Sven felemelte a fegyverét, de kavargó fehérségen kívül semmit sem látott. Megfordult. – Boris, biztosítsd az ajtót! Az orosz az ajtóhoz húzódott és kilesett a viharba. Svenre nézett és megvonta a vállát. – Semmi! Mikkel eközben a szájához emelte az ikon mikrofonját. – Bázis a Piper Marunak! Helyzet van, ismétlem, bázis a Piper Marunak! Amikor nem kapott választ, az orosz káromkodva kikapcsolta a mikrofont. A szél egyre több havat hordott be a helyiségbe. Boris végül feszült az ajtónak és becsukta. Sven megérintette Mikkel vállát. – Gyerünk, csináld már! Kapcsolatba kell lépnünk a hajóval. – Próbálom, de a vihar… – Sven érezte, hogy Mikkel megremeg a keze alatt. Meghökkenve nézett a társára, akit valami iszonyatos erő rántotta réb. Az orosz a levegőbe emelkedett, újai közül kicsúszott a mikrofon. Az arca eltorzult, látszott rajta, hihetetlen fájdalmakat áll ki. A tekintete elárulta, tisztában van azzal, hogy meg fog halni, ugyanakkor fogalma sem volt arról, hogy mi végez vele. Svenre merett, találkozott a tekintetük. Kinyitotta a száját, de értelmes szavak helyett csak valami nedves gurgulázás tört elő a torkából. A teste megrándult, azután meghalt. Csak ekkor vált láthatóvá a láncsa, ami keresztül döfte. Svennek, ahogy ránézett, a villahegyére tűzött véres hús jutott az eszébe. Az ajtónál álló Borisnak előbb a jobb, majd a bal karját metszette le egy láthatatlan penge. Mielőtt a karok a padlóra hullottak, a nyakán is széles, mélyebb támadt. Valami átvágta a torkát. A keze, ahogy leért, még mindig erősen markolta az mp Az újai megrándultak, meghúzták a ravaszt. Hosszú sorozat verte végig a falat. Sven döbbenten nézett körbe. Először csak valami különös füstöt látott, azután megjelent előtte egy valószínűtlenül magas, emberszerű szellem. A hajdani kommandós hátrébb lépett és felemelte a fegyverét, mielőtt azonban meghúzhatta volna a ravaszt, olyan erősütés érte, hogy végigterült a padlón. Az orra eltört, patakzott belőle a vér. Kinyújtotta a kezét, hogy visszaszerezze elejtett fegyverét, vakon tapogatózott, és az MP5-ös helyett a tábori tűzhelyen felejtett, felforrósodott teáskannát érintette meg. Tétovázás nélkül felemelte a kannát, és hozzávágta a kísértetszerű jelenéshez. A kanna lepattant a szellemről, de előtte még kilocsant belőle a víz. Dühös morgás hallatszott, az alak körül apró elektromos ívek jelentek meg. A ragadozó álcája kék szikre esőt szórva egy pillanatra megszűnt, majd ismét aktiválódott. Svennek ennyi idő is elég volt ahhoz, hogy megpillantsa a lénysisakus fejét, a szemekben meglássa a saját tükörképét. A dörjenéseket még a vihar sem volt képes elnyomni. Queen, aki befejezte a heglundok ellenőrzését és visszafelé tartott, futásnak erett. Feltépte az épület ajtaját. Mi a franc folyik itt? És mit? Elakadt a szava. Véres testeket, levágott végtagokat látott, és egy hatalmas, alaktalan, gyakorlatilag láthatatlan szellem jelenlétét érzékelte. A fantom kezére erősített iker pengéken lött. A szörnyeteg éppen a sarokban üvöltő testéből hasított ki jókora húsdarabokat. A nyitott ajtón keresztül hóörvény lett be a helyiségbe. Quinn úgy látta, a szellem alakot vált. A következő pillanatban egy lángja különös formájú pengéje jelent meg az óra előtt, ilyettében visszahúzta az ajtót és hátraugrott. A hegye könnyedén áthatolt a vastag faajtón, és beledöfött Quinn bal bicepszébe. A férfi felordított, megfordult és rohanni kezdett. Ahogy a széllel küzdve futott, hallotta, hogy a háta mögött valami letépi a helyéről az ajtót. Befordult az épület sarkánál, és előredült az erős szélben. Forró lehelete szinte azonnal megfagyott az óra és a szája előtt. Ahogy futott, karmazsinvörös vércsíkot húzott maga után a fehér hóban. Rettegve nézett, és a következő pillanatban beleütközött valamibe. A tárgy az óra előtt függött, a tető egyik kiszögellésére erősítették fel. Queen visszatántorodott, és kigúvadó szemmel merett arra, ami Klausból maradt. A halott férfit, akit tulajdonképpen csak a kabátjára tűzött névcímke alapján tudott azonosítani, a bokájánál fogva fejjel lefelé kötötték fel. A fejét eltávolították, a csontokból egy hosszú vöröses feketés jégcsap merett a föld felé. Klaus teteme mögött Queen néhány alakot fedezett fel. Nem kellett látni az arcukat ahhoz, hogy a ruházatuk alapján felismerje a csapata tagjait. Reisel, Klep, Tinker és a többiek fejjel lefelé lógtak. A testek erőse himbálóztak a szélben. Quinn a Hányingerrel küzdködve elfordult. A hóban megcsillant egy tárgy. Azonnal felismertek lausz pisztolyát. Amint felkapta a Desert eagle olyan érzése támadt, hogy van valami a háta mögött. Ösztönösen előrevetődött, a levegőben megfordult, és abban a pillanatban, amikor hanyatta hóra zuhant, meghúzta a ravaszt. A fegyver hatalmasat rúgott. A vihar bömbölésének hangfüggönyén túlról fájdalmas rikoltás érkezett. Quinn látta, hogy a golyó zöldes lyukat üt abba a szellemszerű alakba, amely megpróbálta közelébe kerülni. A fehér hútakarón foszforeszkáló, zöld nedvesség cseppek jelentek meg. A férfi tapra ugrott és megpróbált elmenekülni. Alig tett meg két lépést, amikor valami ismét a földre kényszerítette. Kinyújtotta a kezét, hogy megkapaszkodjon, megmarkolta a tépet, vörös vászondarabot, csak ennyi maradt a sátorból, amelyet az emberei az akna fölé állítottak. Eltartott pár másodpercig, amíg felfogta, mi van a kezében. Valaki cafatokra tépte a sátrat az elmúlt néhány percben, azóta, hogy utoljára itt járt. A háta mögött megrecsent a íg. Queen megfordult, és célzás remelte a fegyvert. A következő másodpercben egy láthatatlan tárgy kiütötte a kezéből a pisztolyt. Megpróbált arép de egy láthatatlan lába lábszárára taposott. Két éles recsenés hallatszott, a lábszárban két helyen is eltört a csont. A láthatatlan láb felemelkedett és valószínűleg előre lendült. Quinn a bordái közé kapta a rúgást, felemelkedett a levegőbe, majd menthetetlenül belezuhant az aknába. Az önmagát álcázó ragadozó az akna peremére ugrott és lenézett a mélységbe. Erős lábait megvetette, Láthatatlan testére keményre fagyott hópelyheket tapasztott a jéghideg meccő Hallotta a lefelé zuhanó ember sikojait, a falak között ide-oda hánykolódó queen kiáltásait, még a viharűvöltése sem nyomta el. A ragaduzó láthatóvá vált. A melkasán lévő sebből zöldes folyadék bugyogott elő. A lény egyetlen apró jelét sem adta annak, hogy érzi a fájdalmat. Hátravetette hatalmas fejét, széttárta izmos karjait. A világűrből származó bestia olyan nemevilági üvöltést hallatott, amely megrázta a bálna vadásztelep épületeit, s messzire jutott a viharban. Néhány másodperccel később két lidérc lépett ki a húviharból. Csatlakoztak az akna pereménél álló vezérhez. Testükön apró elektromos villámok cikáztak, kikapcsolták az álcázó berendezésüket. A vezér ügyet sem vetett a melkasán tátongó, zöldes folyadékot sebre, Aktiválta a csuklójára erősített kompjútert. Halk mechanikus nyűszítés hallatszott. A négy ragadozó előtt egy holografikus kép jelent meg. A vadászok közelebb léptek, és megvizsgálták a föld alatti, piramis alakú komplexum térképét. A háromdimenziós rácsszerkezet a legbelső piramis közepén elektronikus jelzőfény pulzált. A ragadozók elégedetten felmordultak, majd aktiválták álcáikat, és eltűntek a viharban. Queen lehunyta a szemét, majd kicsivel később kinyitotta. Meglepte a tény, hogy még mindig életben van. Megkönnyebbült, de ennek az érzésnek vége szakadt, amikor rádöbbent, hogy lefelé zuhan a jégfalak között, és minden múló másodperccel fokozódik a sebessége. Kétségbe esettem megpróbált megkapaszkodni valamiben. Az ujjai lecsúsztak a jégről. Ekkor a fent elhelyezett generátorból kivezető kábelt próbálta elkapni. Ez sikerült neki. A kábelbe kapaszkodva lelassította magát, majd a másik kezével előkapta az övére akasztott jégbaltát, amit gyors, határozott mozdulattal belevágott a falba. A falról leváló jégszemcsék a szemébe vágtak, megvakították. Ordítva a szeméhez kapott, de közben eleresztette a kábelt. Ismét zuhanni kezdett. A Piper Maru Lichton kapitány furcsa recsenő hangot hallott a feje fölött, mintha egy hasat volna ketti az égen. Ösztönösen lehúzta a fejét, és a szájához kapott egy szócsövet. – Fedezik be a fedélzeten! A hangja elég erős volt ahhoz, hogy túlharsogja a szelet. A legénység tagjai szétszórtanáltak vagy hevertek, ahogy több száz font súlyú, fehér jég hullott a fedélzetre. A jég, amely korábban rakódott rá a hajóra, s amely most túl nehézzé válva, egyszerűen lezuhant a különböző felületekről. Az emberek riadtan ugrottak be a mentőcsónakok csónakok mögé, izgatottan rohantak le a lépcsőkön. A fedélzetet elárasztották a kisebb-nagyobb jégdarabok. Az egyik futballlabda méretű darab telibe találta az orban elhelyezett reflektort, egy másik bezúzott egy kerekhajóablakot. – Jeget eltakarítani! – adta ki a parancsot lichton. Havat kapunk! – az emberek előmerészkedtek és gyors mozdulatokkal megpróbálták megtisztítani a biztonsági korlátokat, a nyitott folyosókat, jókora jégcsapokat rugdostak és vertek le a lépcsőkről, a darukról és a kábelekről. Hirtelen erős meccő szélroham sűvített végig a fedélzeten. Az egyik tengerész nem tudott időben megkapaszkodni, a szél elsodorta, kis hián átemelte a hajóoldal korlátja felett. Vigyázzanak! ordított fel a fedélzetmester. mester. Nála nem volt szócső, az ő hangja úgy oldódott fel a szélben, mint kockacukor a forró vízben. Lichton kapitány mellett egy prémszegélyes kabátot és kapucnit viselő férfi jelent meg. Kopott ruháján olajfoltok égtelenkedtek, szempilláin apró jégszemtség csillogtak. A hajó radar specialistája volt. Ellenőriztem a felső fedélzetet! Ordította. A radaranternák megsérültek, amíg tart a vihar, addig nem tudunk hozzákezdeni a javításhoz. A berendezéseim a jelek szerint még működnek, de a radarról egyelőre le kell mondanunk. A központi tányérantenna lefagyott. Nem merem beindítani a forgató mechanizmusát, mert félek, hogy kárteszek benne. Jó híre nincs? kérdezte Lichton. A férfi halványan elmosolyodott. A Giants győzött a hosszabbításban. ittásban. Lichton oda kiáltott a fedélzet mesterének. 15 perc munka, azután egyetlen ember sem akarok látni a fedélzeten. Túl veszélyes kint tartani az embereket. A kapitány elindult a parancsnoki híd felé, ahol az első tisztje és a rádiósa várt rá. Uraim, sikerült el egy üzenetet, ami a jelek szerint Quintől érkezett, vagyis inkább csak egy üzenet töredékét. Azt hiszem, az expedíciós csapat bajba jutott. Lichten válasz szemmel láthatólag lejebereszkedett az újabb rossz hírek hallatán. Szélérányban haladunk, jegyezte meg Gordon. Azt hiszem, kapitány úr, egyre erősödik a szél. Ezzel a viharral meggyűlhet a bajunk. Ilyen szélben nem mehetünk ki a partra. Már annak is örülnünk kell, ha épp bőrrel megússzuk. Fogalmam sincs, mi történt odakint. De az biztos, hogy vílend és az emberei a következő hat órában csak magukra számíthatnak.